mashindamu ya kwanza mbili mwaka wa F10 mwaka ya 31 tuifanyie Tanzania mwaka ya 3 wakasema wathamimi na sakafa wata kupaliana kuwana mashindano ya tufanyika wapi wathamini wakasema tu kwa na matumaini kufanya mashindano yukari mwaka ya kama wathamini na ini kama ya mashindano tu kupaliana wakasema kama wathamini wameguliza hiyo suwala Ni kitu ya muhimu mwewe kama mtu ambao na sponsors, ufanye ufanya kasi na hile sponsor ambayo muna sikili makasih betul-betul anda juga anda. Kalau sebab betul sama juga anda wanda yang